у дружному жіночому зойку, бо машина так різко перехнябилася, що, здавалось, ось-ось завалиться на бік. Уляна визирнула крізь віконце і рефлекторно притиснула на до себе, бо жодної дороги не бачила, а лише гірську річку, яка об'юнилася між каміння і криги та урвище під самими колесами. Героїчним зусиллям вона зупинила в собі хвилю переляку і обережно поцікавилися, А ми не перекинемося? В жодному разі, – урочисто проголосив Георгій Олександрович, – ця машина унікально збалансована за центром ваги. Вона навіть була на озброєнні десанту, бо при скиданні з парашутом завжди ставала на чотири колеса. Тут всюди хід знову хитнуло, і всі вимушено вхопилися хто за що – «Скидання з парашутом не бачив. Бачив, як шишарик по самі мости у піску вигрібає на бархан, але кабіна розташована над колесами», – зауважив Степан. «Коли наїде на міну тих, хто в кабіні, доводиться збирати по частинах». «Ви служили в Афганістані», – діагностував голова сімейства. «Поруч», – відгукнувся Степан, – «але там теж були міни». Ну, у нас тут мін дякувати Богу нема, а от переваги цієї легенди радянського автопрому нам зараз дуже і дуже стають у нагоді. Неначе почувши ці слова, машина зупинилася і почала здавати назад, з'їжджаючи схилом і знову небезпечно перехняблюючись. За кілька секунд з-за рогу з'явився величезний лісовоз, що рухався назустріч. «Мамо!» – сказала Уляна. Якби я знала, що тут так страшно, ні за які гроші сюди б не попхалася. І я, скільки разів сюди їздила, все одно не можу звикнути, підтримала молодша жінка, яку голова відрекомендував як Світлану. Старша лише голосно зітхнула. Чоловіки, як завжди у подібних ситуаціях, Переможно посміхалися, не би сам факт того, що комусь поруч лячно, додавав їм певності у собі. настуня на диво, спокійно переживала пригоду. Примостилася біля віконця і роззиралася навкруги. Для неї це було чимось на зразок «карусели». Здавалося, подорож не закінчиться ніколи. Машина повзла нагору, постійно хилячись. І надривно ривучи двигуном. Кілька разів пропускали зустрічних, пірнаючи у карман дороги. Кілька разів бачили, як зустрічні у кармані пропускали їх. Перші будинки, які виникли за вікном, подарували Уляні надію, що ось-ось усе закінчиться. Але й після них їхали ще далеченько. Так само, без асфальту, понад урвищами, замерзлими річками, просто вирубками – а чи то лісовими вітровалами. Говіркий попутник від історії автопрому абсолютно органічно перейшов до історії цього краю. Час від часу, потужно сякаючись у свій величезний носовик, якщо не сказати носовичище. Він про про п'ять країн, яким належало Закарпаття, про Гуцульську республіку і Карпатську Україну, про Руську трійцю, Москвофільство русинів і підтримку Росією русинського сепаратизму. Ви гадаєте, просто так зараз ведуться розмови про визнання русинів окремою нацією, а русинського суржику окремою мовою. Тут закладається фугас не тільки під культурну, а й під територіальну єдність України. Здається, йому не потрібні були співрозмовники, бо молоді тихенько балакали про щось своє. Дружина сиділа мовчки, періодично поглядами, натякаючи чоловікові на необхідність застосувати носовика. Уляна безнадійно боролася із страхами, а діти, що встигли вже познайомитися, тепер вдвох прилипли до вікна. Лише Степан із вічливості відповідав подеколи кількома словами. Вони витягають з наукового маргінесу цього «магочія», кипів обуреного Георгій Олександрович, про якісь йому одному відомі проблеми. І за ним повторюють, що русинів більше мільйона. Це при тому, що при перепису так само визначили лише 10 тисяч. Завтра окремою нацією себе оголосять мешканці Троєщини. їх вже точно більше. А машина тим часом зробила черговий поворот у невеличкій ущелині і, здолавши крутий підйом, зупинилася між невеликими будинками просто під нижньою станцією підйомників, де фінішували і знов ставали у чергу на підйом аматори зимового екстриму. Уляна чесно і віддано нудилася, поки родина отримувала задоволення на гірці. Настуня, яку першого ж дня віддали у навчання інструктору, боролася з непокірними лижвами, що ніяк не хотіли триматися купи та з підступним підйомником зі смішною назвою Бугель. По гірському суворий на вигляд, але дуже уважний та досвідчений у роботі інструктор Дмитро. Опікувався своєю ученицею, щоб випадкове падіння чи, не дай Боже, травма не відбили бува бажання засвоювати нову забаву. Сам він, як з'ясувалося, був у минулому майстром спорту, а відколи спуски перетворилися на прибутковий бізнес, почав заробляти своєю майстерністю. Степан швидко знайшов спільну мову із молодим подружжям попутників, чий син Олекса вже впевнено стояв на лижвах а зараз на навчальному схилі засвоював модний сноуборд. І поки до самого смерку батьки Олекси разом зі Степаном носилися по горах, Уляна чергувала біля навчальної траси і терпляче виконувала святі мамчині обов'язки перекусити, пити, пісяти, витерти шмарклі, постерегти лижви або збігати за взуттям. Олекса, до речі, дуже придався їй як досвідчений вже гірськолижник, бо щиро опікувався настунею і навіть супроводжував під час підйомів на небезпечному бугелі. У такому от стоянні ходінні по підгіркою уляненим компаньйоном несподівано став Георгій Олександрович. Сам він на лижвах не катався, але мав у руках взяті у прокаті палиці, за допомогою яких долав круті гірські стежки у прагненні набратися здоров'я, повітря та естетичних вражень. Дружина його Наталія, попри чудову порівняно з чоловіком форму, обмежувалася прогулянками до найближчої колиби, а більшість часу проводила у номері. Старий виявився чудовим співрозмовником, бо, здається, знав усе на світі і мав на це власну точку зору. І, власне, за цю точку зору Уляна охрестила його песимістом шістдесятником. Георгій Олександрович, почувши це визначення, Відхрестився від нього, заявивши, що, по-перше, це тавтологія, масло масляне і хибний плеоназм, адже шістдесятники не можуть бути оптимістами, бо в молодості цьому заважала система, а зараз – вік. Крім того, він не годиться у шістдесятники через молодий вік. І тут не кокетував. Але погоджується, що перетинається з ними ідеологічно, адже разом із ними пережив стільки розчарувань, що абсолютно точно знає тепер, де і як саме їх наступного разу обдурять. От, наприклад, всі у 2004-му кричали: Ющенко, Уря! А він, Георгій Олександрович, ще тоді сказав, що оточення перетравить Ющенка, як удав кролика. Ну, і хто був правий? Тому що це був чітко розрахований план, треба було утилізувати народну енергію, і вони утилізували її за допомогою слабкого лідера. Слабкий лідер виростив у душах українців потужне розчарування, тож про жоден новий майдан вже не може навіть бути мови. І не кажіть мені, що це була революція, помаранчева чи якась інша. Саме тому зверніть увагу майдан ніхто й не розганяв, бо розганяти його. Це підвищувати тиск. Вони просто імітували перемогу. І українці знову залягли по диванах. Уляну чомусь зачіпали такі слова. А як же мільйони людей, які вийшли тоді на вулиці, хіба це не революція? Георгій Олександрович мудро посміхався. Пам'ятаєте ленінське визначення революційної ситуації? Хоча звідки вам? Так от, революційна ситуація за Леніним. А він розумівся на революціях. Це коли верхи не можуть а низи не хочуть жити по-старому. А тепер подивіться на нас. Верхи по-старому живуть? Живуть, аж гай шумить. І навіть президент тепер у нас той самий, що тоді всі проти нього повстали. Та й низи тихо супуть у дві дірки. От так от. А революції без революційної ситуації не буває. Навіть не думайте. І мільйони людей, хоча хто їх тоді рахував, не аргумент. У 91-му теж мільйони виходили. А поміняли що? Тільки герб і прапор. Ну, а молодь чіплялася за останню Соломинку Уляна. Ви не вірите в нашу молодь? У молодь я вірю. Молодь не пропаде. Молодь буде успішною. Тільки більшість, на жаль, не в цій країні. Воно візьмить, скажімо, Моготолю. Він програміст. Працює на закордонних замовників. Щоб зменшити податки, оформився приватним підприємцем і отримує зарплатню, як казали в мої часи, за бугра. Від буржуїв. Я питаю, чому тоді просто не виїхати за кордон? А він, тут податки менші і ціни нижчі. Податки і ціни, ви розумієте? І це мій син, який, до речі, ночував тоді на Майдані». Такі суперечки переривалися зазвичай появою малого Олекси, який повідомляв про якусь настунену потребу, яку треба було негайно задовольнити. Але потім усе знову поверталося до розмов на різні теми – на снігу, по підгіркою або у колибі біля полум'я каміна, яке слугувало як для затишку клієнтів, так і для смажені шашликів. На гірці усі як один підживлювалися Глінтвейном з місцевого закарпатського вина – Рецептура цього вічного напою кардинально мінялася від колиби до колиби, але тут, біля підйомників, була найгармонійнішою. Саме такий любила Уляна – до міру солодкий та до міру міцний з ароматом мускатного ріха та апельсина. А от її вимушений компаньйон обмежувався лише чаєм страв. «Я в житті стільки випив, що ви не перепливете» відповів він на німе запитання. І більше воно не поставало. Дружня ж дня, під час посиденьок біля каміна, Уляна виклала Георгію Олександровичу складну проблему своїх зі Степаном предків. Старий прийшов у захват. У цьому історія цілого покоління пафосно прорік він. Ні, ви просто зобов'язані знайти усіх трьох. Усіх трьох? здивувалася Уляна. Особисто її цікавив в першу чергу власний дід. Звичайно, по-перше, тільки так ви можете отримати певність, хто з них насправді яким. А по-друге, і це головне, зможете зібрати їх знову докупи після того, як розкидала війна. Нехай і не фізично, але у пам'яті. Георгій Олександрович замислився. Треба шукати за кордоном. Ви знаєте, скільки наших бійців із УПА і полонених з Червоної армії залишилося там? Тисячі. І нащадки зазвичай добре зберігають пам'ять. У Радянському Союзі, звичайно, шукати значно складніше. Тут такі майстри сліди замітали, що не тільки окремі люди, цілі народи у літу канули. Чи як її в Україні називали – «забудь річку». «Забудь річку?» – здивувалася Уляна. Вона вперше почула цю назву. Так, Забуди річка тече між нашим і потойбічним світом. Наші предки вважали, що коли душа переселяється з одного світу в інший, вона перелітає через Забуди річку і забуває все, що було на цьому боці. Для надійності. Помер, перелетів і забувся. Народився, перелетів назад і знов забувся. Тому ми не пам'ятаємо, що було з нами в минулих життях. Відчуваєте, яка потуга у цьому образі? Особливо у тому, що він діє на два боки – туди і назад. Це вже космогонія, шановна, і ніяк інакше. Уляна зітхнула, дивлячись на спалахи вогню над дровами. Знаєте, я ніколи особливо не цікавилася історією, але зараз, коли раптом зіштовхнулася, вона не змогла добрати слів. честі, іноді складається враження – що оцю, як ви її назвали «забудь річку», хтось прокопав просто між нами і батьками, щоб ми не змогли довідатися, ким є насправді. І це сталося у кожній родині, у кожній хаті. Георгій Олександрович витягнув свій велетенський насобичок і гучно висякався. «Забудь річка, шановна, це одне з найбільших будівництв соціалізму. Як Біломор канал. Копали тисячі і мільйони людей. Кожен свою ділянку». Кожен у своїй родині. А що ви хочете, коли люди аж до самого розвалу Союзу заповнювали анкети, соціальне походження?